On villiä, melsketä, helinää, helsketä, pienten tiukujen On korvia, tassuja, pulleita, massuja, häntiä, viliste Ja tähtöiset uikkivat lyhtynä kilpano, hangele loistaen Kun kaikki nyt juhullaan kulkusa suuntaa arvannetkaisen, Kas hän on jouluja nyt hän on joulu ja nythän on joulu taas ja metsän pikkuväki juhlii kun on rauha maas Jo valmina riihellä tonttujen keittämä joulupuuro on Ja kaikki saapuu piiloistansa joulun viettohon Hupsis, tupsis, huppeli, rupsis, ne piirissä pyörivät juppeli Jupsis, puuroa, tänä on saavita kiulut, tanssia tahtia antaa viulut Hupsis, tupsis, pimpeli, pampeli, hiirise, kissale, takki ja ompeli Kaikki vaan joukkohon leikkiä, lyömä ja puuroa syömä kun joulu on myös musti ja mirri ja pikkuinen pirri on riihelle saapuneet Ja pupulan kiltit pienoset piltit on leikijättäneet Nuo tähtien lyhdyt ne paikalle kutsuvat polkua valaisten Onnallekin nousut maistamaan nyt puuroa tontujen Nyt läävästä saapuvat nisset ja nassut apilan lehtisuus ja hiirellä lapsia on mukanaansa 26. Voi silmässä puurone itseään peilaa ja viiksiä vääntelee Ja varpusrouvat tyytyväisenä oksala ääntelee Hupsis tupsis lisseet ja nassut Polokansa nousevat käpälät ja tassut pustia ja mirri ja pupu alle Pienet on varsa jäädä alle Hupsis tupsis pimpeli pompili Hissa se hiirelle takkia ompeli Kaikki vaan joukkoho leikkiä lyömä Ja puuroa syömä kun joulu on Thank you. Upsis, tupsis, nisset ja nassutit polkassa nousevat, käpälät ja tassut, mustia mirri, pupu alle, pienet on vaarassa jäädä alle. Upsis, tupsis, pimpeli, pompeli, se kissale, takki ja ompeli, kaikki vaan joukkohon leikkiä lyömään ja puuroa syömään kuin joulu on.